وَمَا يَجُوزُ لِلْوَسِي مِنَ الدَّعْوَى دا زیده <تصف> فستا سے دو مسئلے زکر کئی یہاو دا دے دا کم بیمار چی دا پروت تیو وسیت کئی تاسویل یودتا سوئی موسی موسی وسیت کا ان پرون تاسویلو اغا چا د پارا چی وسیعت کئی؟ اغا تا سوائی موسا لهو وسیعت کڑی شویده اغا تا نن بلشان مسله را یو سریم ری بچی پاتی دی زمکی پاتی دا قروبار پاتی دی. نو دې یو سړی رونه سي وتا وې الیاک زما ده دې بچو او د کاروبار ته وکيل شوی تا ته مې اختیار درکو د توای وسی سواتوای وسی یو سړی مریض په بیماری وخت کې د خپل کاروبار او د خپل بچو لپاره یو وکیل مقرر کئ چې زما بچی می پاتې کیږي ته خیال ساته نو ده تمہاری سوي وسي نو سګوري بابو قول الموسي ونه د وصيت کوونکی قول القول الموسي ونه د وصيت کوونکی چا ته وصيت کوي له وسي ونه چا ته کوي له وسي هي خپل وسي ته وسي هغه کې چې کم <مسا> سړی ځان له وکیل مقرر کی ا گئی پس نو دی وت سوي په جړا شي غتا چې ځو همرا او دا واړو واړو بچي می ده پاتې کیږي کی د دلیل ک خیال کوا د دلیل ک خیال کوا نو سوته وت تعهدو نیګرانی کوا خیال ساته ولدی زما د اولادو تا آهدو خیال ساتا ولدی زماد اولادو دا یو مسله دویم مسله وسیل آشی دا وکیل نده اے وکیلو او دا غا وسیلت کون که خلال مرشو دا غا پا مسئلو که دا خلق سر مقادمی که یو لانشی که دا کولیشی دا غا کم وکیل چې دا مقرر که دی چته زماده بشو وکیل شا از زماده کاروبار وکیل ش دسباب ش دا وکی او دبابو سره کوي مقدمی نو کولی شي کني شي کولی نو دی وای و ما یجوز او هاغه چې جیس کیږي للوسیه د پاره دوسی مسیخه موبی جان کنه وکیل مین الدعوه دعوه با د وصیت کوونکی په مال کې پچا باندې دعوه کوي نو دا داو دي کولې شي کني ښکونی ښکولي نو دی ولر تدا ثابته کې چې بالکل کولیش حدث الله من مسلمه تا غن مالک غن غن شهاب غن غلط من الزبير غن عائشه رضي الله غن ها حضراتي عشبي بي دا سوله دا حديث دي شو چنا بی بی دل پیغمبر علیہ الصلاة والسلام انہا قالت حضرت شیع فرمائل چکانا عطبت ابن ابی وقاس وہ عطبہ ابن ابی وقاس دا غټ بدا ملو دی مسلمان نو دا دا ساد ابن ابی وقاس رور دیکھا ساد ابن ابی وقاس لویہ استید عشرام بشروں کے خدا روری عطبہ ابن ابی وقاس اہداغ واسیتوکو اہداغ واسیتوکو الی آخیہ اخفل رورتا دے عطبہ واسیتوکو اخفل رورتا صاد ابن ابی وقاس ان چلاغنا صاد ابن ابی وقاس سیو تووی ان ابنا ان ابنا ولیدتا زمع چزوی دا وینزی دا زمعه من نیاغ زمانه دی زمعه رست و دی دا دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سخرخ زمعه داغه وینزا و قطبه وی داغه دا وینزی سرما دا بدکاری کرده داغه نچه دا, دا, دا کمبچه پیدا شوی دا زمعه دی قنبنا ولی داتی وی اغازې د مينځه د سماع دا, دا, دا چې پیدا شویل نو مين دا د زمانہ پیدا دی نو چې زمانہ پیدا دی نو زم ما شو ساده تاسو وکيل کوما فاق مزهو اغا قبس کا الیک ادزان سرا چې مو قدر طراله اغا قبس کا داسه شېشو تاهده خیال د ما نواخی الوشاطه ده ځان سره کا پر ورشه کا وا دا پکې را ولا مسئله را ده فلم ما کانا عام الفتح کل شوکه د فتح دمکی رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح راتم کالو فلم ما کانا عام الفتح کل شوکال د فتح دمکی چې مسلمانانو مکه فتح کړه نصعه سب او اخذه اگرونی و د ماشوم اخذه ساعت رونی واغل ساعت دغه د یلک نامه عبد الرحمان د عبد الرحمان شدید صادق نبی وقاص رونی و او فقال وی وی چه ابن اخي د زوی ضرور زما نا زمار ات کان عہدہ الیہ او زمار ما توسیت کړه او فيه پدې کې ات کان عہدہ الیہ دې رور می وسیت ما ته پدې کې چیروانیکو زمان دې داغس بل سویو هغه پراته پلو چوی دا کو زمار دی دې سنگه Ha, فقاما عبد الحبد بن زمع نو پاسد و قدرت عبد بن زمع داداری زمع زیر دا پاسد فقال سات سے ارتوی چیلک داسک اخی دا خو زمع رور دی دیوی زمع رور دی سات سے بوی زمع او گورا و ابن امتی ابي اوداد زوید وینځه د پلار زما زما د پلار وینځه و د اغي زویری او بول دلیل د لاله فراشه پیدا شه د پکاټ کې د پبشترا د کور کې پیدا لري نو تی سنگابوسي یو وای زما رور دی اب اب د ابن زما وی یو وای زما وروبه ساد ابن ابي وقاص وي اوس صاد ابن ابي وقاص مدلي وسري لیکن کیس د جا راکای سو رسول اسنا متدا سین وای زمړه ته پردیسړی مرومی کی کولی فتا سواقا نور روان شو د ادوارا فتا سواقا را روان شو د ادوارا د فیصلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام تا فقال سعد نو ابي حضرت اسعد چی يا رسول الله ایدہ اللہ رسولہ ابن اخی دادے زوی درور دا زمع دا زمار وردے کان عہد علی او دا غرور میں وسیعت کرو ما تفیه پدے کے دا د دا دا داو دا دا عبد ابن زمع تو ایتسوی فقال عبد ابن زمع نووی عبد ابن زمع چنسے با اخی دا زمار وردے وابنته وليده ابي او داد زويه د وينځه د پلار زمان وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام فسله کوي چې هو لکا داستار ور دي يا عبد النظم اه عبد النظم اه ساتوي داستار ورن ثابتيږي دا دا عبد ابن زمعه رور ثابت شو او په فیصله که دلیل وی الولد ولی الفراش بچه چه دی اغا دا بیشتری بی دا چه بیشتره چه دی ما پیدا شو بس دا دی مطلب دا دی نخزه دی دا قا کمی خزنه چې بچه پیدا شو دا چې دا چه خزه دی داس داس ویل نه ودی مونږ ته ګوره ټول د ون دګه کې د خځې شپې وشي خلک وداوي د چالي د لري خځه د خاوند دونم خو به خلک تحقیق نه کوي دا سټا وینزاله او ته وتی کې او بچي راوړ د سټا فیراشټي د سټا بيشتراړه شو مونږ ته شو تاوی زمان رور دا زمان دا رور زوی دیزه که چه اغاو ایما وصرا بدکاری کرده نو چه بدکاری کرده که جوانده وصرا بمکتلی وی ولیل آهری اوشتده دا زینکار دا پارا الحجر و کانی دا, دا غلق پارا زینکار دا پارا کانی دی یا کانی دا مطلب چه پا کانو بشتل مای کنن جوانده وی کننو پا کانو بمشته وی یا دا محاویره دا زمیدار چې کله نا کل, کل خبره کوي او د یو سری دا محروم اکی دو بیان اکی وی خوری نشی چه داری کم دا کل وی خوری بادر کم دا عرب دا وی حیر اس بادر نکم نو دا حجر کانی بادر کم من تا خورشتا نا نوالیل آهیر اشتا دی دا, دا سناکار دا پار الحجر و کانی اسم نشتا خیر دار زمعه ما بید رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سخرو حضرت سهو دار رسول اللہ دویم نمبر مشره رخزا اول خود جهبی بیو و دویم نمبر مش رخزا دار غز سهو دار حضرت سهو دار اگه تا رسول اللہ دار احتیاط تپاره وی چه دار لکو چه غد شیکانه داردن پر دکو دا اگر چه په عدالت کې دا ثابت شو چې دا لري روړ دی لیکن د احتیاط لپاره پردا کاوه دا, پار دا که شد مشم وران غوښکل کې ټول د عذبه په تاته لیو د دغه په شان دیو د عذبه په شان ثم قال بي الرسول الله اوې لسوده بنت زماه خلي بيبي حضرت سعودي بنت زماه سود او وی احتجبی منه چه سودی تہ پرتا خواد ددن الکذا ول و توی لما را دا وجدا غی نش رسول الله ولدو من شابهه مشابهت ددک بی عتبہ د عتبہ سرا پرنګ په شکل کې بالکل داس او لقد دا عتبہ په شان هغه ته تلو د وجه نه فما راها ندي لك بیا او ندي دره حضرت ساده حتا لقي الله تر دي پر چې هغه شو او مر شو نو دا دوه مسالې دي الکه سان ځان له یو سړي وکيل مقررك چې زما سوچټنه زما د بچو خیال کا زما د پټي خیال کا زما د کاروبار خیال کا دې ته وسی وي او سابا بیا سلان جراشی دا وسید چاسره مقدمه کوي و مال دا وسید کوم کی کی عم کو دیش نخا بابن دایو بل باب دی اذا او ما المریضو کله کی اشاره او بیمار به راسه پسر کله چی اشاره وکړه بیمار بیراسي هي پسر اشاره تن بينه تن اشاره واسحه نجازت دا اشاره کې شوالازمه شوه بابا دې ما جون کې ویډیو جدا لانی پټینره دا بزده بخاري طالبانو لور دا سرار چې درس ته راځي خو سرې معلوم نه کو چې معلوې نه کو او بیمار په ببیماې پرېول د خبر نه وول تا سره کو چې بابایت کو چې دا پټې بهزه د بخاريطالبانو لهورکوم هغه به کم یوي د خبرو کوورې نه شي نو تاته. بابا تا تاسو ویلو چې زودا بوخاری ته اړبانو لاله پټي او طالب لور کومه کم طالب دی پلانې نصر او نه خواځو بیا وی پلانې نصر او نه نو چېرما سنارلي امد ګلو نو تاسو لغوک بین کول سيف پس لازې ما شو د شه در شو خېل یاو تا تا بابا جی ویلیو چه زبا وسیت کم او اس د وسیت که نو دسیشی که اپلانیشی وسیت که دپلانیشی وسیت که دپلانیشی وسیت که نو جرالی و تبیوی اغرگومی وسیت که نو دوی سر و خضاو یزا اوما المریض او کله اشاره وکړه بیمار دسی بیمار دشي خبره نشي کولې او دې اشاره وکړه بیا سی هی پسر د اشاره بیانه محکره واضح اشاره نجازه ده اشاره جایز نه لاسه مالا ها همین اشاره له اعتبار شته سر دا ثابته شی اشاره له ادوار شته حدث الحسن بن ابي عباد ان قال حدثنا حمام الغزادي الغن انس بن حضرت انسويدا حديث امر كه دير شوي دي يهود جدي د پخوانه د مسلمانانو اصلي دشمنان دي استاد سي بغاپ اول دشمن جدي د مسلمانانو هغه ابليس تعالى اصلي خود هم اصلي دشمن د دې يهود دي د پیغمبر علیه السلام زمونه کې 20 کړي دي او په خوا زمونه کې 20 کړي دي نو ان يهوديان یو يهودي و راز را اسه جاریاتن د اوچا کاو ویچا خاو راز را ویچا کاو را اسه جاریاتن سردای ویچینه کانو کې یو جینه وګنو کې ولې دا ولې دې يهودي وسته او دومره شرير سالې دي چې دا جني راغشت دا سره ولا پکاڼي کې يهوبل کاڼي دې سر لول راپري خو دا سره ورسپلې کوي چې کاو یو يهودي و رزر اسه جاريتنا ابا او شکه سر دې ویچينه ب نه حجرې په منځ د دوهکانو کې خو مره نه وخه سا په کې ووه خو خبرې نه شو کولی فله ل نولی شو دی ته من فه کې چا کل دی دا کار تا سره بچ دا کار تا سره چاکرې دې دغه به ستې نامې پلانی کلی دی اچې هم کم خطرناک خلکو لانی کړې دې لانی نو دا سه سلسله را روانه وا هوښه ده د هغه يهودین همې نو دې راځي کو ها او فلانن ايا ذاکر ده سره پلانې کړې دې داس او فلانن یا پلانی کړې حتهسمل یودی یو ترد پورې چې نامه وغستې شو د دغه یودی دا دغه نو چا دا کار کړی او دغه نامه واغستې شوه او ات راسې نوغې شاره وړه په نو دا بیمار نه د بیمار په خولې باندې د بیمار قرار قرار شې دا شهادت نه دی دا وی اشاره شهادت نه دی او سړې 24 او د تلار شو په اسپیټال کې قرار کوي شې زپلانی وشتندله اول موثبر نه دی یا اشاره کوي قول متبر نه دی او دومره دا شوبه ثابتېږي شوبه ثابتې دل دا مطلب شکایت څخه গ্রেফতার را ګرفتارول شي وینه شو یو سره دې باګولې چا وښته ده په سپطال کې پروت ته خطرناک او دغه چا کړه دوی وی پلاني نو پدې دا پدې خبره باندې اثبات نكی کیږي چې خوشوبه ثابته شوه نو مطلب دغه حکومت لدا شي ځي چې اوس ګرفتار کی نو کې قرار وکړي او کې قرار یې نو کې بری او ما ادبر سيها ملي شر او خپل سر هجي ابي نورا واستي شواغا چاغا را واستي شو گرفتار شو فلم يزل نو هميشه دي همدغه سي گرفتار او گرفتارو حتى اعترف او ما دا کړل يا كن يف بي امرشوا حتى ردې پور شا غي اقرار وکړه ف امر النبی صلی الله علیه وسلم نبی کرامو پر له سلام امر وکړو ویلک تاسو دم د کې خان دای وکړی ولخلی ولاسر کېده او بل کړي د سر تر را رکھے پیوی وایي فارو زراسو نو کوښښ کولې شو سر را غو بل حجاراته پکانو باندې پکانو ولر سر وٹھا خو ختم شو بل اثر نامقدی باب ندای او باب دی لا وصیت الوارثن نشته سی حد وصیت وارث تا پاره بابا په پا مرزه موت باندې پروت په مرزه موت د مرګ په بیماری پروتې او دی وصیت کئ یراغه کشر زیلخو میغه تماشا غله ورکه ادمه غله ورکړه ورکه یا غپلانی زمینه نه دی مراد او چرہ پسار کې اغلا ورکه او تب وایو ماما په خلل لاس کې ردا وخت نه دی پیغمبر علی السلام و یو سړی بټول عمر عبادت کوي کوي کوي کوي کوي خو چې قریب الموت شي وصیت بغلتک چغلتکی فلاح الجہان فلاح النار دلبیسی اور دوزخی ما ویو بیمار دی او هغه وصیت کوي او دا وارس ته 파ره کوي دسه کس د 파ره وصیت کوي شاغل دا وارث جوړيږي زیل کوي لور ل کوي خزل کوي خاون ل کوي لا کوي مور ل کوي دا وصیت صحیح نه بس پا پا ده بس مماس دا مال کې الله پخپل چي دي دا حق مقرر کړي دي نو ته خبرې مکاوه حدثنا محببن بن يوسف اغان ورقا اغان ابن بن نجيح عن عطاء عن ابن عباس نزلت عنهما قال واخا مساله دعى چه سړي بمړشو ټول مال باداغه د بالغ اولادوخه داغه د بالغ زامنو واخا به چه سړي بمړشو د جاهلیت په زمانہ کې داغه مال باد ټول چه دي داغه د بالغ اولادو نه بعد مورسي سوا پکې نه بعد داري دا سوا نو قران مجید کې دارالل چې کوته علیکم ان ترک کا حل خیر ان الوصیاته للوالدین ولاقربین الک شمرے نو دمر په وختې پلار له وصیت کوي مور له وصیت کوي زکه د پلار او د مور چې دین د غنه وېساب په وراثت کې ولاقبین یا نور دې رشدهران یې ویله وصیت کوي دې یو یې قال عبد الامل بیا بصوی کان المال او به مال د مړي لیل والد د پاره د اولاد په خوا بچی سړی مرشد هغه مال با دا داغه د بالغ اولاد او پاولاد کې بیا د الکانو د زامنو به او وكانت الوصیه للوالدين او وصیت مور او پلار لکه مړي به وصیت مور او پلار لکه خوخه او کو بیا نه که بس داو محروم وو ان اسخ الله من ذالک نو منسوخ ک الله د دینه ټول حنا هما احب چکم د الله هو نو د الله خو خداو چې مور او پلار یې له والدین او اقربین او پلار له وصیت نور چې کوم رشتہ داران دي اوی تپاتیو مثلا زمن دشتا نو چې اولاد دی وی غره د نوې نشته ديسه او ته نوې لا وصیت کوي تر زیلا وصیت کوي وراره نو دا برقرار پاتې شو وانا الله من ذالک نو منسوخ کاله دا دغینا ما حبها غشدا غخوا خوا, خوا غنیمه وصیت منسوخ کجغه مورپلر لدی فجاله لذکرې الله اوګرز او د پاره دا نارینا میرا مقرر شو الله اوګزه او د پاره دا نارینا اولا مثل حظل انساې په مثال د ې د دووج نه کو واتې دوج نه کې پاتې شوورانې مال به په منغ کې منیمکې نیم د دووج نه کو نیم د یو ي و. یو وجهله لل ې او الله اوګځ او د پااره د مرو پلار لکلی واحد من هم د هر یو د دواو د پااره سه شپګمه خ دا ل چې اولادي نو بیا د مور بهمالې شپګمه دا او پلارم شپ د بمپاتې نو چې شپ د بم کپاتې د یو له شپګمه داسنووي چې اری يو اولا دا نو یو جرب د یوی یو جرب د بل وجعلا للمرأه او لما قرار ک دخذ د پارا سړې مر شو هځه شو نو دخذ د پار لمو قرار کو اسمنا اتما علک دخذ د خاون په مال کې اتما د خو علی چې د مری اولادی د خاوند او اولادې اه ورربع سلورمه سلورمه د خځه دا کړه چې د موري او د خاوند او اولاد نه ولې زوجي ولله مقرر ک د خاوند د پاره د خاوند د پاره شطر نیمه هغې مرشوه اولاد نشته نو د خاوند څومره نیمه زما خیال دي چې ان شاء الله ک جوند سوال و ترجمه کړم شي انه خاون لاله سونه مقرر که کده خزي اولاد نونو اشطره مما او کده خزي اولادو يا د بخاونا يا د بننا نور ربعه سې سلورمه چې د خزي اولاد دی نو د خاون سونه کیې سلورمه د سړي اوولادي نو د خځه سونه کیږي اته ما باو صدقته دا باب د صدقې عند الموتي په وخت د مرګ کې الک سلیم لري قریب الموت پس اوس درنګ سات له سوزی او دې وخت کې دې صدقه کوي خیرات کوي نو دا جایز دي که دا جایز نه دي وې جایز دی خو به تر بل طریقه و جایز دی ناسو غدانې نا اس نوي خو به تر بل ده خو وردا صدقه شي کوي اوماله چې دا سلولس نزیات انیخه کله سلولس نزیات بیا سینې حدثنا محمد بن الغلاء قال حدثنا ابو اسامه غن سفيان انا عمره عمره ابن ابي جرهاد ابن ابي قال قال هريره رضي الله تعالى عنه وي قال رجلا يوسلي لي للنبي صلى الله عليه وسلم عليه يا رسول الله اذا الله رسولا ایو صدقتی افضلو کمیا واسداقہ ډیر بهتر ا دی بنیادم چې خیرات کوي نو په خیراتونو کې بهترین خیرات کوم دی نو دوستانو بهترین خیرات هغه دي چې روغ جوړه thamadin wi thamadin bi چې زبا چوندیم ضرورت به هم شته مال تا التویه کور با جورم لانی با کم لانی با کم تمیدیم دیری دی دی. او پا دقا وقتی تو یو روپه راوالی و صدقه کی دا بهتر دراغی نچی یو لک روپه خیرات کی خود زن کدن وقتی اوز خوخه پوهی که ضرورت بابا چیسا وزی نو آقا زما خو ضرورت ضروعت نشتن نو دا خدا سو شده که دو دوریدن پاتشو و بیا بلده ورکی نو صدقه ش... جایز دهو اجر د دینور نه کم دی ایو صدقه کما یوا صدقه افضل دا ډیره بهتر را نو قال رسول الله وتوی انت صدقه بهتر از صدقه را چې انت صدقه چې تصدقه وکي وانت صحیحن پیدا سه حال کې چې تر اوغ او حریصن هرسناک حیرس کرن کې منډه کاروبار کې او تأمول له او تأ امید کې د دا مالدارې دو البته امیدونه دي د باب کوم او داب کوم او بچول به واد کوم او کور جوړوم او داکم د دې دا وخت یې سړی مار سره ډیر زوړن ختي وتخشل فقره او بل بل او تیریږي د فقر نم دګرانی دا او پدک قواح کته صدقاو کی نو دا بهترین صدقه ده ولا تمهره او تمهرات مور قوا زمون د زمیدار خلق نی نازاره خاص کر خزئ و یدام گور ک پندئ نو خدای دې پاسه هر ک گور ک پن چې ته وایو چې ما پاسه و بیا خیرات کئ نو بخبل جون د والینه کې بخبل جون راواله خیرات کا الله دام هم واللهتونلو او تممهلت م ورکه صله چې صکان نه ک نه نهې چې خیرره سر د م په کټمانې پځې خ تر پې ا بله غتل حلوکومه چې اوورسیږ سا مته مطلب داې قریبول مووت شي مطلب دا داسانانه ده دا سه را غنڈیگی را غنڈیگی نو دیزه شي چرطب هم کلی دا سه غرط غنڈیگی بس ختم شي نو چه دا سا رو رسیگی مره تا مطلم دا ده قریب لگشی سا چه مره تا رو رسیگی نو بیا دا وقت ده خبری نیشی کولی نو مطلم قریب لگشی نو بیا تسا د خوب نه راپاسې نو قل تحت چې چلی فولانی نکازا پلانی دا غفلانی د پاره دوم راشي ازما د مالنا پلانيله دونشه ورکه ولي فلانين کسا او دا غفلانی د پاره دوم راشي ورکه بیا اوس استاد ته شروع کی اوس وګوره کنا رسول الله تعالی جنو وي هم مطلب دی دیکې دونا جر نشته ولي ته زما په مال کې دونا پلانيله ورکه دونا پلانيله ورکه ماماجیی ته چې د مرخ په ببیماه باندې پروتې نو دستا د مال چې د ستا لاسووت داې د چالی دا خو د واریستانو شو وکانه او حال لاې چې دا مال لیفانې د فلانی د رستانی پلاننی نه مراد وارخ لکه د ستا مال خوستلی د د شو د مک په ببیماې چې سړی پیي دا غمال غم نه اختیار بیا د غش ختم شي خ با بو قول الله عز وجل دا باب دې د دقیق الله چا ګډر لې عزت مندې او لې رې الله قران مجید کې وې مال تقسیم وې خوارسانو وارسانو, وارسانو میراث تقسیم وې خو من با دی وسیعت پس د وسیعت پورا کولونا دی با بل باپیا پا دیک دی یو دی. صابحا چی وسیعت کا ولی شی او دین یا قرص دوستانو مڑی وشی رستو را روانا دا نو تاسو د مڑی مال تختوی ما بزرگانوی بس را بندی کې باس دا مری مال استعمالوي ما را باندې کې دا طول نه اول د شریعت مطابق ګور کافنده والو کې د شریعت مطابق مثلا کافنده غولواله خبر دی, دی. په یسو خرسي کې غولواله په یسو کني کې غولو کنه و دا وډو کې کدا چا خوخه یو کدا چا خوخني دا ده د حاضرې چې ګور کاپند د شریت مطکو شو نو بیا وکې بیا د مړ قرض کوره کېمون اکثر دی ته خیال نه کولته دی پلار دی او کهې بل سووک دی چې دا مر دی دا غریب په قرض کې را زوران دی دا قرض کورهې چې قرض کره شو نو باقیمال نه دی که شو. د پاتې نو خپل کار دی گئی هو شو نو باقي مال چره د شریعت مطابق چا د وصیت کړیاله وصیت نهږي پورګه د شریعت مطابق دا غي نه پس چې کوم مال پاتې شي نو هغه بیا وارثانو لږه کې تقسیم کې سره نو چې تقسیمم کو بیا ارسړی خوخه شپ خپلې سس کوي ک کوړته یوه همداوخه خیرات کې یومدو قبل لي خوده مشترک مال نه واري صدقه نکوي صدقه کوي خیرات کوي د خپل مال نه کوي د خپل مال نه نکوي دا مونږ راځو والاستاذ بلار نوڅه هغه کپلارو داس مسله ده د الله درځه مسله ده نو الله اغم صدقه قبلی چې د زړنه ده چې ابه زړیده چې ابه تقسیم وکي د تقسیم نه پاس خدا دې کله زمكين خیرات کې کی صدقه کې ډېر ښه ستګارې پکی ما لاره دا صدقه کې موټر لري چې څوک به اوکي دلتا امامي بوخاري سبل مقصد دی مقصد د دا داره دا دا یې قرار به دا یو مسله ده یو څلې د مرګ په بيمارۍ پروت دې او په بماې کې اوسه اقرار کوي د قرض دا اقرار د قرض دا صحیحدي که دا صحی نهدي رو که خلکوله اقرار کوي زما په فما باندې د پل دونه پیسسی دي فما باندې د پلانی دونه پیسسی دي رضو سره له پردو خل کول اقرار کئ تب په خو له لاس نغره له یو سره وغالب یا به شوف په خو له لاس کې ورچې چي شپشه نه یا پردو خل کول د مرکبه اقرار د قرس دې نفسې دې خند دې دک امامي بخاري سنوي خطرناک مسله شه دا کوي اقرار وارث لدا سيد کدا سيد نه یا قرار به دین دا وارث په اراده سیدی کانه اوس د مرگ په بیماری پروت دی او دی وای په ما باندې د پلانیسی دون اقرص دی دا ربول را باندې دون اقرص دی حضرت ګرانه دا وای دا حضرت را باندې دون اقرص دی حضرت وای په ما دا خاون دون اقرص دی وارث پارا اقرار د قرض دا, دا جهیز دی سیدی کنه دی صحیح امامي بوخاري رحم الله و او سيدي او سيدي او دي بدلال بياني لکن زمم د احناف دا قاعده چې اقرار وار د قرض وارث لکه کینو دا سيدي خو به شرط ته نه په دو شرطو کله د دو شرایطو اقرار صحیح او کله د دو شرایطنو یسی نه یو اقرار شي کای نو به سبب معلوم په سبب معلوم سرا بابا وای د فلانی سړی په ما د فلانی سي په ما دون کرس دی سبب وای بابا سچالو ویا کې نوم داخل کړی را باندې غونډه شر ضرورت دی ګولې نه سي یا وي په ما باندې دا پلانیسی کاراس دی واده کاراس دی مال د وې روړله منډه کناغه دوکاندار نه دو کاراس دی وې روړله هغه غونډه لسر رکو لغري نو دی موري د وارث د په نو وسیت اقرار بی دین کهو نو دا بسیش و خویو شردادی چه سبب اسی معلومی که خالی وی پا می دمرا دی بابا دسی دی خو بس با مای ما دی که نا دسی نده دویم شردادی چې وارسانی منی نور وارسان نور وارسانی وسر منی نسیده او که نوری و سر نمانی بیان نداره سیده امام بخاری ویچه نه اقرار چه کئی ده دین وارس تا پاره که وارسانی و او که نمانی بالکل لکه لیکا پردیساری لیچه سری وسیعت کئی اوز گورا پدیزه دی دونه زور لگئی ویس کارو او ذکر کولیشیو دا خبره ذکر کولی شي دا مسله ذکر کولی شي چه ان نشرهان چه يقينا حضرت شوريحه دا لوی قاضي دا صحابه زما نكه به دا فسلي کولي چه شوريح قاضي وعمر بن عبد العزيز او حضرت عمر بن عبد العزيز دام يو لوی خليفته ير شويلي و تاوسن او حضرت تاوسه دا عبد الله بن عباس او شاگرد دي عطوان او حضرت عطوا وابن اوزينه او ابن اوزينه دا بل و دا بصري لوی قاضي نو ديچي دي اجازه ديجه لازم کړي دي اقرار المريض اقرار قرار د بیمار بدن انده کاراسو هغه خپل له یو کار پردولي چې بیمار په حالت د بیماری کې یا رغاو کې اقرار او کې د قرص کې خپل پلانې په ما دونه کاراس دی نو بیل کلا جه وقال الحسن او حسنی بصری سوی الک په حلق وباندې دون اعتمد مکوي خو کا کا وین د مرق په وخت په اعتماد کوي لکه د مرق نمخ کې ګوري هرک دروغ هم وي خو چې د ځنکدان قریب شي ګنن او بیر سره ته بيو باسي بیا دغه وخت کې دروغ نه نو ار وخت په کار دي چې سره د سلیباني تصدیق کوي لیکن زیات قابلیت تصدیق کم وخت دی چې دا سړی وړي <احب> دیر حق کو ما ډېر حقدار هغه وخت يو صدق به رجل چې تصدیق قولي شي پاره باندې د سري ماغه اخر يومن هغه اخر روزه د دنیا د دنیا نه چنن اخر روزه د دنیا را بسوي او پس بس او اول يومن او اول روزه من الاخره الاخرت نن چې سره لسبه چې مرشو نه د ان روزه د دنیا کې سوا اخیر وکنه او قیامت شروع شو نو دا قیامت اول رازده تا سوائی کنه انسان چې مر شنو بز دا قیامت سده اگر آگی نو دا کم آواز بانی چه دیم ری که بل وقت دا تصدیق کبیو کنکبیو خود دی وقتی تصدیق کبیو نجدیو وی چه با ما دا پلانی زیدوانا کارزده زما باندې دا پلان یې زما دا خزه پما دونه کارس دی نو څنګه چې پسه हात کې تاسوتس دیکو پدې وخت کې مو کې ح وقاله ابراهيم ویل ابراهيم نحي والحكم حضرت حكم اسوي يسا ابر الوارث كذلك بری بريك وارث من الدين ده قرشنا نو بارې هغه بیا راشو د یو سريخ کاره خبره ده یو زیته یو د کرپې دی ټول خل خبر دي ټول ایو زیته یو د کرپې دی او دې او د ابراهیم نه خېوي چې دا پلان یې د شزما د یو د کرپې و کنه مدامي ورپېخوي پتنه معاف کړی دام یو کیسه مدې اقرار شو دا ورثه نه حق وو نو را سیدي هو دا دی چې سیدي ها منګه اوسره نه منو یو وا اوصاره في ابن خديج بل وصيته قراره ابن چه ندی اوڑی لیکیگی ان لا تک شفا چه ندی اخکارا کیگی کنن ندی اوڑی لیکیگی امراتو رودا دا دخزنا الفزاریا آغا خزا چه آغا دا بنی فزار قبیلی دا عما دهاغنا ندی لری کولیشی دا دخزا چه فزاریا دا دهاغنا اغلق چرا باندې پاغه باندې دروازه راغې حضرت رافي دغه کوي وصیت کوي چې زه کوم رما هوځما خزانه د فزاریا چې په کور کې سدان ندي د ټول لذيذ ذاته وباسه ما خزې دروازه بند کړي او په دروازې باندې دو سره د ننکور کې کمشه پاتې شي د دې الیمه چې بار پاتې شي هغه وای خین دې مړی پوه شو کنه دا څنګه ننم یو څه مسله ده یو سالي واه خزا ده همرا ګې مل شو دد پکوټا کې چې څومره مال دې دیا خاز په کوټه کې دا, دی دا بټول دیوی هوګواره دا علي چې په جهیس کې دې سراوري یا دا کاروبار کوي مالداري نه دا بد دیوی او کنه دا شوا چې موږ دا د کري او موږ دا چې وا, وا یې سم او دا ارسه ولا خاووم روري دی نو بیا د دې پاکه د رانيشته verdade وارسان دي ريال دې کنه ماری خزاره مالدار ده د پلانر د کور نووسره په لکون روپې سامانونه راغلي دي کوټه ټکا شم کړې دی, دی, دی او پرنيچارم کړې دی او شهو بل شهر سي دي او خاون دې کې مرشه د دې کوټه کې چا سونا مالې دار ده دې یذې سره بي صابونه نه کوي یا مهزا را کارو به هر کی او ما لیکه وری باوا چروا د کډه پلا کو منشن دی وروړي او دلته خپل خوند وروړي دی نا خو بیا وراسان پکې د غریش سره شریک دی ح وقال الحسن حسني بسوي اذا قال لمملوکه قال چه يوسري خپل غلام تا عند الموت په واخد امر کې ګوره دلې اقرار کوي هر خبر نري د مرگ په واخد یې مریته وای چې وا پلانیا دلته سکه ما خو ته په خوا آزاد کړي نام یو کې سمي اقرار شو یو سړی و په واخد د مرز موت کې خپل غلام ته چکنتو اتاخ تو کا ما خو تا زیات کړی ماخ کوې نو دا اقرار قرار چې جااز دا د دا زمونوا جایز دی خو علی چې نور مالیوی مدلی او د قیمت د دمرې سروس نه زیات او که سروس نه زیاتو بیا نهدي وقاله شاابي امام شابي ووي اذا قالت المرأه عند موتها یوخذ امر او دیوې پما پوه وخ د مرګ د دی کی چې ان زوږی قذانی زما خاون چې د ما تخپل قرض راکړې واخه بس تو ما ماته قبس کړه د اجازه ده چی او ستوري دنیا ته پتا لګی چې د خزي خواون باندې یو لګرو پیری اوز چه دا امری آغل تایغا دب دا مور کورانه والا خوشای لدی چه زپلانه بامرشی دا, دا قرس چه دکم پخاون دیدی دا زمون بپا که برخمی تغش نو دا خزا وی دا دی وقتی او سوی سو چه ما تخپل خاون اغاز ما کرزا کده دی اغاز ما خیرا کده دی و قبستو منهو ما تی قبست کرده دی نجازا دا جستي ماری اوس بیا اوس من لا من فسله رغي دا سابه تا یو بیمار په حالت د بیمار یقرار وارث لکی یقرار وارث لکی وارث لا بالکل سیدی ماری سم من احناف اغن و یقرار وارث د اقرار شدید د دین وارث د صحیدی حکماوی سببی معلومي او نور وارثان پر رسي اوس دیسه وي مون سر ننده سخته جبا استمالهینو سخت الفاظ استعمالي نا خطول له هسته بي هم مطلب دون سخت الفاظ استعمالول ني په کار ن سنگی او وقاله بعض الناس بعضه خار کوئی مراد بعض الناس نسدي احناف حضرت امام سیلو داغ پیروکار چلا ایجوز اقراره ن دې چایس اقرار ده یو سړی چې د امر په بیماره باندې پرو او او پدغه وخت دی وارث د اقرار د قرس کې دا جایز نه نو ما بے دی کی وی, والے نو وی دی په نور الفاظو کې کوي وی وانه جائز ندی مرلي نو یو وجداوي چې احناف و دې سړی باندې بدګمان ندی دي چې وې زما د پلانسي په ما سر روپیا کار از دی او احناف یې وسره نمني هم مطلب دادي شي په دامه دې باندې بدګمان ندی کنه چه داد روغ نو علیه مسلمان باندې څنګه ته بدگمانی که. پوئی نشپی. پا مسلمان بانده بدگمانی تا کوي که نو یو پا منگ دای تیراس کهی چه احنافو تاسو چه دی پا مسلمان باندې دنبرگ پا وقتی بدگمانی که دای چه داد نو په مسلمان بدگمانی جائز مم ولې جواب ورکو حضرت استاد بوي زار دشم من په بدګماني نه کوم زمم سګار دی بدګماني په وريسان کوي من نسم ټول مالخوري ورکی د وایسان پهلته بدګمان لري من ته دغه نه کوم بدګماني مداريخ ال استاد سره په وريسان کې راکوي بدګماني نه و جایز نه د اقرار ده ول لسو ان ز د وشه د بد ګمانه او ل ورثه تی د بد ګماني د وشه د وارثانو کوي یو تر طدا وي دین تر طدا وي چې ساسو په خبره کې تاسات یو تر طواي چې مرې وارث طرفه اقرار د قرضو نشي کولی لیکن بل طرف ته تاسو سواه یي دی و یثم او بیا یې خګاله لا باندې بازین تاسو فقال وی يجوز اقراره جائز د اقرار د بل وديه امانت او سکور کې ټوپک پروت دی نو دا بابا اقرار کای چې بچو دا ټوپق وړه ما سره د پلانې ماما امانت پروت دی نو حنافو دلته جایز وایي نو دتبه بد ګماني ول والبی ساعه بزعد غتو یخا پنګا د تجارت سرمایه یو سری سره کاروبار د پار لسلقه روپۍ دی نو پا دا غا وقت کوي چې کری چه دا لسلک روپه گواری ما قرص دا پلانین را گا کرده دی را گشتی دی مدنی پوی نشوری دی دا چیز گنی والمزاربا یا مزاربا دی ما دا لسلک روپه ش را گشتی دی نام دا پلانین پا دا مزاربت دا پارا تا پارا را گشتی یو طرف ته وی اقرار بدین نه. نوی ی طرف تا اقرار بالودی ایز غنی اقرار بالمزارب غزار ایز غنی مظاربه ایز غنی نو په خیر کې بدګمانی ورې کوي وقته قال النبی صلی الله علیه وسلم او ویلی پیغمبر علیه السلام چې یاکم وزن ظن اساتہ بدګمانه نا ومسلمانه بدګمانی مخه وی ف ان ظننا يقينت بد گماني شي را ابزاب الحديث دا غډير دروژن خبره ده بل دا دې بل وجه وي دي بل هټ پروت دي نه دې په آسان مدارخ راسهي کنه په خلاصي ځان په خلاصي مثلا دا يوسف په قرض دي چکه راز دې دې بزان خلاصي نه اخو گدې اقرار ونکي نو دا غيوسي مال خوړه نو د بل څړې مال خوړل جائز دي یا ځان هم دا شي ګناګار ته دا جائز دي نو دې وسه کې اقار ونکاي ولا يحل مال المسلم نهل دي مال مسلمان چوي اخره لقول نبي صلى الله عليه وسلم دا وجه لديق او ل پیغمبر عليه السلام دې باندې ډېر خیال کوي خان ډېر خیال ورون نه یې مرګرو ثوي مسالې وګدي وګدي مسالې بي هو عمل کول دبل مال تزرخو کول داسینه تاسو دبل حق پروت کې په هغه طریقې او رو رور ادا امانت ور ګول پکای خدای لیکا کا غتا سره کرس پروته کا غتا سره په بل ډول طریقہ دی او حقدار ته حق رسول د ایمان نه حل او حقدار ته حق نرسول د منافقت نه حل استا خوغه چې کم یو کی زانی صاحب غره بوخاری حدیث نه سبنو یا ذریب تو صاحب بوخاری وی سوي آيه المنافقين نخد منافق دادا چې زهته منا چې کلا غسر امانت کې خودي شي نو خانه بیا دوکا کوي ا غشنه ور کوي حرس ن ور کوي بل ن ور پورا راځي ها پورا را غبر شي وقاله عز وجل الله تعالی فرمای ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات اللہ امر ک تاسو ته تا غوړی دا دا الله حکم دی نو دا الله حکم سماملی دی ان تؤدوا الامانات چې تاسو ورکه امانتون الهله خپل اهل ته چې شاد دا شاده باندې حق هغه حقدار ته کو ورکه خدای ریکه کا هغه باندې دسیه کاغدابانی دا خزې حقي کاغدابانی دا لور حقي کاغدابانی دا پلا ورو دا مور حقي نو ګوردا حق ور کول دا واجب شو الله امر کوي فلم يخص وارثا نو الله ته خاص کړی نه دي وارث کنه نه خې وارث لبینا ور کوي او غیر وارث تبه ور کوي ولا غيره نبل او پدی مسله کې چې آيت المنافق نه په دې باره کې سوګر عبد الله ابن عمر عن النبي صلی الله علیه وسلم هغه کې حدیث ده د عبد الله ابن عمر ابن العاص د پیغمبر علیه السلام او فوی تاسو ما